Два дена след деня на земята се по-близо ли сме до драмата на изтощението, изтощението на природните ресурси, на увеличаването на риска от достигане до ключовата точка, в която климатичните промени вече няма да имат връщане назад? Ателие за обучителни инновации 3.0 да спасим земята заедно се проведе в Деня на земята. Как се случва едно такова ателие под формата на игра и изобщо как могат да се ангажират децата, младежите, т.е. новите поколения, за създаване на устойчиво бъдеще още от съвсем манички. Добър ден казвам на Мария Окалай от Сдружение Възможности без граници. Добър ден. И на Ез... Езекиел Ведана Дароса. Hello, good Здравейте, добър ден. Той е млад предприемач от Бразилия и посланник на целите за устойчиво развитие на организацията на Обединените нации. А, Мария обаче е в студиото на Хоризонт Добата е в така две свои качества, освен като а, инициатор на сдружение възможности без граници, а, като човек, който създава първата иновативна настолна игра свързана с каузи, а, каузи включително за спасяване на природа, но и човешки права. Играта се казва Барабар. Тя ще ни разкаже повече за самото ателие, преди да, преди да започнем разговора и с Езекиел. Мария, да започнем от там. Какво представлява това ателие за обучителни иновации? Отлято е една инициатива на екипа на възможности без граници, която стартира в началото на тази година, с която ние искаме да съберем на едно място учители, обучители, младежки работници, родители, ученици и младежи, заедно да създават иновации в образованието. И понеже много често чуваме един наратив, в който се говори за това как децата не четат книги, и само играят игри, от тези игри нищо не научават и само губят времето си, ние искаме да обърнем перспективата и да покажем че тези игри може да се знания, умения и че когато заедно създаваме съдържание през игрови модели, имаме много по-устойчиви ефекти. В това ателие ние събрахме в Дания на Земята пет настолни игри, български направени или преведени на български, в които участниците и те на възраст от 4 до 104 години в различни мисии и ситуации могат да вземат отношение към спасяването на биоразнообразието, към зеленото предприемачество, към решаването на климатичните промени или да имат дневни мисии, с които да си поставят малки цели, за да бъдат по-зелени и по-устойчиви. И на това телие се срещнаха, както казах, деца, ученици и възрастни от всички страни на уравнението. И трябва да ви кажа, че нямаше разлика във възрастта на играчите по отношение на ентусиазма и желанието да успея да спасят света. На практика колко, колко участника имаше в тези души игри? Над 60 души, от които от 35-40 бяха учениците и младейшите. Много повече деца дойдоха ученици от а, Бургас, от а, Смолян, имахме от Златица, от Русел участници, от цялата страна и Софийски училища. И, и това, че бяха повече от възрастните, също е знаково послание за важността на игрите и за въвеждането на иновации в образованието, които доближават важните теми до ежедневието на новите поколения, тези, които са раждат с технологиите и с моделите в игрите. Сега, а, говорим обаче за настолни игри. Настолните игри са малко по-различни от игрите, които могат да се случат в интернет а, и в IT-среда. Каква е разликата? Има ли интерес към настолните игри? И може би да ни разкажете малко за това, как изглежда една или друга от тези пет, които изброихте, защото те имат и много интригуващи наименувания. Действително, при настолните игри първото нещо, което е силен плюс в сравнение с електронните и видеоигрите, е възможността за директно общуване. И ние също много силно а, агитираме за това да се обърне внимание на уменията, които развиват настолните игри. Нашата игра Барабар. А, като Барабар веднага отварям скоба, знаем, че означава заедно, рамо до рамо. В Барабар ние спасяваме света от 15 апокалиптични сценария, в които имаме глад, суша, война, пандемия, финансова и за край на петрола, редом с зомби-апокалипсис и гигантски паяци, за да е по-вълнуващо. И след това, в нашата игра има 75 героя, които са известни личности от миналото и настоящето. Една от тези карти е Езекиел, в качеството си на зелен предприемач. И той, редом с Айнштайн и Фрида Као, дава своя принос и историите, които ние създаваме с техните продукти, инновации а, или различни каузи, заедно измисляме как да спасиме водата на земята. Природата, животните, да направиме въздуха по-чист или да имаме економика, която а, минимизира отпадъците и също така създава условия за повече зеленина. Другите игри, а, например, Terra Futura е една от другите игри на колегите от Фундация Биоразнообразие, а при нея пък има един сюжет за климатичните промени, мисии, специални компоненти и карти, в които играеки, играчът трябва да развива своите умения за решаване на проблеми. Трябва да се аргументира, трябва да убеждава другите участници в правотата на идеята си или в иновацията. Тоест през настолните игри, освен забавлението, ние развиваме комуникативни умения, презентационни умения, насърчаваме творчеството, креативността и също така факт който малко внимание се обръща, създаваме работа в екип и условия за сътрудничество, които са изключително важни, дори ако щете в последствие за реализация на пазара на труда. И децата и младежите, които играят игри и развиват тези умения, са много по-адаптивни към решаването на проблеми и трудни ситуации при равни други условия, сравнени с тези, които просто само четат и повтарят уроци. Сега споменавате, че Езекиел, който е в студиото на Хоризонт до обед, е също времено с това и част от играта Барабар. Мария, съвсем накратко как стигнахте до, до него и защо решихте, ето сега един жив човек. Много ли са всъщност живите хора, които са а, там наред с ето такива прочути личности, като а, Айнштайн или Фрида? А, в нашата игра Барабар от тези 75 героя, половината са исторически личности, другата половина са наши а, хора от съвремието. И ние сме подбирали изключително много млади предприемачи и зелени активисти и хора защитници на различни Уязвими групи, защото искаме те да бъдат ролеви модели. И с поведението с идеите си да вдъхновяват младите. А историята, как се срещнахме с Езикея, е много, много любопитна. 2019 година аз имах възможност да участвам в един форум, световен за неформално образование в Рио де Жанейро. И тогава за първи път чух неговата мисия историята за компанията PiP, която спасява водата на земята през казанчето на туалетната чиния. Изключително любопитно. Ще оставим а, да във неговите останали. Да. Така. Но много интересно е. Позволете ми да добавя само, че от моето виждане 2019 година на него до идването му тук и сега в София има един ключов момент, в който играта Барабар миналата година започна да се представя на европейско ниво. И се оказва, че човек в Германия, който си е закупил играта и е започнал да играе, проявявайки любопитство към Езекиел, е изпратил имейл, с който е искал да подкрепи неговата кауза. И Езекиел от този германски играч е научил, че е карта в Барабар. И оттам, нали знаете, унази приказка за пърхането на а, пеперудата в ения край на земята, който води до цунами в другия. Ефектът на пеперудата. Довежда Езекиел в България и до факта, че през нашата игра ние сме успели да пренесеме знанието за Езекиел, за пипи, -пи, за спасяването на водата. И той да дойде тук и сега и да разкаже повече за своята компания и своята зелена идея. Добре, сега е момента да въведем и нашия специален гост в този разговор. Езекиел Вдана Дароса. Езекиел какво е усещането, освен млад предприемач от Бразилия, посланник на целите за устойчиво развитие на ООН -E. -E. човек да е и герой от настолна игра? A a yes, for me, it's a за мен е удоволствие да бъда тук, но също така да бъде част от играта. Yes, и е много интересно да се види до къде стига, колко далече стига нашата работа. Понякога се започна с съвсем обикновена идея be, you know, и е интересно да се види колко много хора се включват към проекта do, и какво въздействие можеш да окажеш посредством тази идея uh want to help. И също така е интересно да се види колко много хора имат желание да помагат. You know, toilets, a, a и като си споменаваме туалетните това не е обичайната тема за разговор, it's, ще се съгласите, надявам се. Even Дори и когато става дума за ходене по малка нужда, поштете ефира. Но статистиката показва, че около 40% средно от консумацията на водата в един град отива за туалетното казанче. Exactly, and и това е много голяма сума. And talks about it. И никой не говори за тези води. Понякога си в ролята на предприемач и също така си в ролята на активист. Популяризирайки идеята и проблема, който се опитваш да адресираш. И страхотно е да видим как България и Германия приемат нашите и променят поведението на потребителите посредством тази идея и нейното разпространение. Нашата работа не е единична. Ние не сме сами в мисията си. Това е сборният uh, ефект от усилията на много хора. Силно заинтригувана съм, защото uh, всъщност преди човек да е активист, uh, политически отговорен кадър uh, или пък uh, част от... Uh, Uh, гражданското вкъсбол, независимо какъв е, впрочем, kind of uh, uh, uh, човекът преди всичко е едно пишкащо същество. To <laughs> така че, uh, тоалетната съвсем не е нещо, за което uh, не трябва да говорим. <laughs> <laughs> uh, много ми е интересно какво всъщност представлява вашия иновативен метод за спестяване in на вода exactly и какъв тип вода и как се насочихте. Uh, към решението за uh, туалетната и казанчето на туалетната, че я. Започвам да се занимавам с предприемателство на 16 годишна възраст. И винаги съм бил изключително любопитен човек. Правва се, че обикновено не си говорим за туалетната. So нещо, което автоматично да, правим, да се замисляме. И, и в интересна истината ходим по много пъти на ден до туалетната. Вероятно, на ден по-често пускате кънзанчето и повече пъти го правите, отколкото си е забит когато обаче установих фактическият брой, цифрата. Например, в Сао Пауло, Бразилия, 42% от дневната консумация отива за туалетна вода. It's more than 25 Това са повече от 25 милиона души. And half of the water is just И половината от водата, която те консумират, отива в туалетната, през казанчето. Exactly. And as I was, like, this mindset, mindset, И с моето предприемаческо съзнание, The time. Аз не съм човек, който седи димирен и спокоен. And you want to do so I и искам to do... да направя нещо и реших да направя нещо. Not a chemistry. Трябва да кажа, че не съм химик на първо and... място. But I, I know about the но знам какъв е проблемът. And, and I to do и реших, че трябва да направя нещо, за да го реша. So I a and soft chemical products, a Разработих биоразградим химикал продукт, който да се използва. That can work Специално urenos? в туалетната по отношение като на, на урината. И вместо в uh, канала да отиват 10 литра вода за едно, еднократно отиване до туалетната, можете да използвате да въвсе малко количество от този продукт, за да дезинфекцирате, да почиствате exactly. и да ароматизирате. Това е добавка от мери, защото аз знам историята на продукта на Езекиел и всъщност, uh, ако ми позволите да уточня. Едно казанче, в зависимост от модела му, използва между 3 и 6 литра. На всяко натискане. Знаем това. Даже има и възможност да се избере дали малкото или голямото количество. Именно. И, и тази вода е чиста. Тя, тя може да се използва за много други различни средства и цели. А, и разтворът, който се използва, фирмата и брандът, който те е разработват, пиш-пиш, много симпатично кръстен в тематиката на проблема, а, количеството му е минимално, изпълнява три функции с минимално количество вода и всичката тази вода, която бива спестена, вече може да бъде използвана по друг начин, за други цели. А Мария, стои ли въпроса за използването на химически съставки, които след това също влизат в природния and кръговрат? And Uh, ние работим с глобални компании, uh, like BSF, Yvodan... <същи> част от <същи> които, да, uh, които uh, имат uh, отношение към производството. Използваме yes, нанотехнология и химикали, които имат съвсем щадящ ефект на базата на натурални съставки, които, не, people, които щадят околната среда и нямат вредни ефекти върху хората и животните. И е по-ефтино да се ползва този продукт, отколкото да се плащ, плаща сметката за водата. So the water, the world, един път спасяваме света, втори път спасяваме водата и трети път пестим пари. Mm -hmm. а, знаем, че една голяма а, част от тревогите за бъдещето са свързани наистина с водата. Future, mm -hmm. Има mm -hmm. футуристи, които предвиждат are войни are а, uh, заради вода заради чиста вода. А имаме water. достатъчно много войни, които се водят и за всички останали, останали природни ресурси. Затова ми е много интересно да попитаме Зекиел, а so след това и самата you, Мария. Какво мислите? за усилията, които полага свътта, политическия елит? Прави ли организацията на Обединените нации достатъчно според През 2018 година I have been by as one of the... бях избран за uh, младеж, част от екипа, посланици yes. на Обединените нации за целите на устойчивото развитие. Yes. И по този начин имах възможност да подобия по-близък поглед върху работата на Обединените нации. The is not in the of one и категорично вярвам, че бъдещето на Земята не е в ръцете на един супергерой. А в работата на всичките граждани и на всички нас. Само вчера, classians. например, видяхме в центъра на София акцията за рециклиране на капачки от uh, бутилки. I really that these kind of are much и този тип усилия, аз лично вярвам, са много по-силни и водят до резултат. И това, което политиците могат да правят всъщност е в резултат на изискванията и настояването на гражданското общество за промяна. Да попитаме и Мария. А, същия въпрос. Мария, отвидяно от към България. Ние знаем, че Европейския съюз си поставя определени цели, така нареченото, готови за а, 55 намаляване с, с доста сериозен процент, повече от половината на а, вредните емисии от а, газове и изобщо борбата с климатичните промени. Нещата, които предприема Европейския съюз по отношение на нови модели за намиране и със на енергия, а, смятате ли, че правим достатъчно? Според мен Европейския съюз и политиката като цяло задава рамката, която нормира поведението на компаниите, на гражданите и като цяло всички, целият цикъл на консумация. И там е важно тязи рамка да я има. Също обаче и в България, особено двигателя, така както Езекел каза, идва от гражданското общество, от активистите, от хората, които искат семействата, децата им да живеят по-добре. И в този ред на мисли за мен е това е интерсекция, там където политиката се пресича с интереса. На гражданите и в колаборации се получават резултатите. За да може хората, да събирайки капачки или играйки игри, популяризирайки каузите, да задават тон за поведение, но това поведение също така да има регламентивни е, как се казва рамката, законовата рамка, която да изисква от бизнеса да отделя определени суми, да има определен тип ангажименти, когато се произвеждат упаковките, да бъдат обсвоявани, да има необходимите е, е, съоръжения, които да преработват отпадъците. И този вид кръгова економика да се случва с активното участие на всеки един от компонентите в нея. И последно и към двамата оптимистилиста... Да? Uh totally yes because I believe that the next generation will be much more смятам че новите поколения са много по uh, Of course, we have huge challenges for the future. Естествено пред нас има големи предизвикателства по отношение на бъдещето. Just to give an example about some numbers. Uh, да ви дам пример с някои цифри. billion people are expected to go from rural areas to cities by 2050. В рамките на периода до 2050 2,5 милиарда души се очаква да преминат от а, извънградски условия към градски начин на живот. So how to water, food and for all these и темата за това как да осигурим вода и а, жилища на всички тези хора ще бъде technology. важна. И затова вярвам в силата на технологиите and the power of the mind и също така силата на осъзнатите хора. To Future, които да променят нашето бъдеще. Аз съм Мария. също категорично оптимист и смятам, че промената е възможна и е функция на личния ни примери, когато всеки един от нас се ангажира и защитава пламенно каузите, в които вярва, заедно можем да направим нещо в страхотно бъдеще. Благодаря ви, Мариел Калай и Езекиел Вадана Дароса от Бразилия в студиото на Хоризонт Объд.